Ja, det är helt, helt, fantastiskt. Helt fantastiskt där i Stockholm. Är det inte, inte vår gamla podd, podd favorit? det man går för Så är det. Bo Sundström. Ja, bo Sundström. Ja, Och Lena Sundström. Ja, just det. Ett, ett par en gång i på spåret. Vad sa du? Ja, de, de brukar hänga på, på, på Twang ibland. Jag har sett dem. Har du Ja. Jag har sett dem. Jag och Baggi var på Twang. Då gick de förbi det också. Ja, jag här, tror de var skilda. Ja, de bor väl där någonstans. De hade väl separerat tog eller? Ja, jag vet, jag, jag kan inte hans Hosundström ja, okay. Jag kan inte hans ni, Vi måste ju ja. Hans förhållande du kan, du kan... Här har du Brändebarn, Konfrontationen Den ska jag inte köpa Jag hörde att du snart ska lämna stan Du behöver tider att tänka och andas ut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 Sommaren är här, som vintern. Vintern Welcome! Om man säger på ryska vet jag inte, men välkommen till podd avsnitt nummer 11 Hej hej! Ja. <laughs> jag satt just och funderade på om jag kunde välkomma på tyska, men... Sprötsvund! Jag tror jag kan ingenting ja. Ja. Spats, Spatsiba! Det var... det var lite tack Hur du det? Tror du det? Ja, kanske Jag vet inte, ja, jag, jag, jag kan inga, ingen mer ryska Ja, har med rysk vodka. Ja. Ja. Vi sitter med varsitt sitt glas rysk vodka här. Mm. Bara för att. Eh, I dessa OS-tider. Få stämning. Ja. Ja. Ha, har du sett någonting ännu? Ja, idag såg jag faktiskt. Eh, Heller. Mm. Det var kul. Men jag tänkte, innan du kom in på det så kan jag bara säga att döm om min besvikelse när jag drog på tvn vid 10 och så hade ju min favoritsport, det som du kallar Alpina formel Formulett hade ju en avgått det. Utförsökningsformulett. tror Ja. Hur tror du det kändes? Jag har satt och kollade var, satt... var du uppe då? Ja, ja jo, jag, jag, jag var uppe. Jag har kollat jättemycket idag. Jag har haft en sån här äh, lugn dag bäddare i mig i soffan och lägga och slumra till till och från. Härligt. Mm. Och så då var det, det var bland de tidigaste Grena Ja, varför är det så tidigt? Jag trodde det skulle vara en highlight liksom Publiksporten, ja, ja startloppet skulle vara liksom slut av veckan Ungefär som 100 meter i Fidots Ja, OS. som är på ja, den, den, den sista Ja. Men det är fel Eller är 100 meter sista? Det Nej, den? inte allra sist Ja just men det det, det brukar vara och Det börjar byggas upp ja precis. Och. och det är ja. det jag tänkte med det här också, att det kanske blir som en... Störtlopp är ju lustigt, det är ju bara ett åk, det är ju inte fler åk. Nej. Och det... Är... Nu var det en otroligt grym backe, tydligen. Okay. Och det var ju över två, över två minuter som det tog att åka ner. Okay. Och så efter redan en minut så, så brände det, det Persson så, så, så bränner du i, i, i benen om mjölksyra. Och så har de här sen kvar en minut till. Mm. Jag vet, som man har hört förut, om de kunde på 40 eller 50 tal när det var störtslopp. Då kunde störtsloppsbanorna vara så att de åkte till liksom 4-5 minuter. De åkte lite saktare kan jag tänka mig, mm. än vad de i, åker idag. Men, mm. men att då var det dubbelt så lång åktid. Okej. Okay. Gillar du åka störtslopp? Jag har väl aldrig provat en gång. Jag är, jag är ganska fart rädd. Ja. <laughs> Jag kanske berättar det här när jag har. När jag, när jag fick låna en motorcykel en gång. Och så att var uppe i, i nollan någonstans. Och så var jag på en bred, stor timmerväg, rak sträcka. Mm. Jag tänkte, nu ska, nu ska jag dra på så snabbt som bara går. Jag ska, ja, ja, jag ska se hur snabbt jag vågar åka. Ja. Så jag åkte i. Eh, Jo, jag drog på och så kände jag att nu, nu vågar jag inte åka snabbare. Mm. Så har man ju nästan någon bild i huvudet. Nu måste vara 180-190. Tittar ni, var 80 km h Livred. Livrädd. Ja. Nej, så, så jag, jag, jag är ingen fart här fartmän, Varken fart eller höjd. Nej, då, då kan vi ta varandra i handen egentligen. Du inte heller. Nej. Men eh, jag tänkte att vi gör Och Det var inte där branta backar. Men de gånger jag åkte slalom med ungdomen. Med bagger och vallor. Och några till. Men det var... Vi brukar bästa i och så. Ja. Så var det ju... Körde vi startlopp ibland. Från en viss nivå och så. Och det var ett år. där jag slog bagger varje gång. Mm -hmm. Men varje, exakt på samma ställe då glädjade jag förbi. Alltså. Så då blev han token och så köpte nya skidor. K2 Turbo. Ja, det var det. sen var du kört. Det var det <laughs> så det här var det ändå en dålig vinterkille som har hållit på och åka. Ja, jag talar ju av egen erfarenhet. Det därför inte <laughs> Nej, det gillar jag ska inte säga. Nej, då, men ja, jag har ju åkt en hel del, men det var länge sedan. Men nu, nu, nu när snön börjar, börjar smälta bort. Ja. Nu, nu börjar det börjar kännas som att nu är det en, en, en tung period. Tycker du? Ja, jo. hade ja, det regnat. då det regnat så. Ja, det regnade, och det är det här novembervädret igen. Hade det varit, hade varit slutet på mars, då vet man. Men snart så kommer, det. Så mm. kommer våren. Men, men vi, nu är det ljusare dagar än ändå. Ja, jo, det är det. Och jag vet inte om jag vill att det ska komma en snösväng till så att, det blir, så att det blir vitt och ljust på kvällarna. För mig är det helt okej. Jag tar lite regn. Långt kyla, ja. En en kyl. ja. Jo, men det är mörkret, det är deprimerande. Ja, men vad såg du heller? Vad tyckte du om det där? Jo, det, det var kul he, hela, hela laget där. Det lyckades väl bra. Ja, mm. Alla var det fyra stycken, tror jag. Och samtliga var, var väl högt upp. Och sen var det ju. Kul på något sätt att Nortug inte Inte lyckades prestera Gillar inte honom? Nej, han, mm. han är Eller gilla. Men han, han är ju lite, han är lite för kaxig för min Är inte var. han lite Norges Ja, kan, kan ja, men Det är därför jag frågar jo, men li li Lite grann, gärna mm. Gärna eh, håna Lite håntull sådär mm. Jag har liksom ingen åsikt För jag brukar aldrig läsa om honom jag vet inte, jag har bara sett namnet för fladdra förbi ja. Men han verkar ju reta många Jo, det gör han Och eh, det, det var någon det är såg överlägsen skidåkare och så ja, ja, jag, jag vet inte, helgen skulle vi haft Vår vinterstudieexpert Per Santum sitter och så här och, ja, okay. och, Men eh, Idioter får spekulera här ja. Fint. Det blir ungefär som mod och hockey ja. Ja. Nej men det, det har jag sett, sett i alla fall För han, han, verkar vara, han verkar vara ganska bred I, i, i, sitt, i sitt kunnande Kortare stans ja, Nortug yes, okay. Kort, Kortare distanser ja. och även, även lite längre han, han... Men ja. det det ju fantastiskt mm. Och hade det varit 50 meter till och, Om, om, ja det där. Men han var ju på gång Ja det där, där på sista Ja det var kul faktiskt. Jag såg, jag såg lite kalla igår också. Det är lite svårt att få att pulsen öka. Ingen riktig spänning för min del. Mer observation. Ingen Nej, inte så inte som jag skulle vilja. Jag kommer ihåg att man var yngre och följde så här och liksom bara satt och höll tummarna Jaha. och var jätteengagerad. Det har jag svårt. Och jag vet inte om det är ålder, ointresse, mer eller att det är någon luttrad eller jag bara är en dålig dag. Men ja... Tänder du, sitter nej, du liksom och... nej det jag, jag tänder hjärt. inte till. Mm. Inte till så. Men en, eller två förklar, en förklaring är att man är äldre. Det, det, och att det, det, är, det tror jag att om förut. Att det är så mycket sport som, ja. som, som finns. Det är ju som vinterstudion, det är ju varje helg. Mm. Med skidlopp och, och, och allting. Så det, det blir inte lika magiskt när man äntligen får se de där nej. aktörerna. Och sen också är att det finns ju fler discipliner nu. Nu mm. finns det ju... Vilket jag tycker är jätteroligt. Mm. Att det finns vilket, mer difföder. Mer, mer, mer det är ju rätt kul. Jag kommer ihåg med mamma mindre. Då var det ju bara så här att det tider. Hela ja, tiden. Så det ja. var ju liksom bara mot klockan egentligen. Ja, precis. Nu är det ju i alla fall mycket mer. Nu kommer jag se De tävlar det. mot varandra. Ja. På kanske gott och ont, jag vet inte. Ja. Jag, jag, jag, Utvecklingen har, har gått fram och så. Men tyvärr så faller det hänga med lite på ditt att, att intresse har väl, har väl sjunkit lite, ja. Ja. Jag så där så, såg jag på nu kommer jag inte ihåg vad kategorin hette pers har det igår. Vi var, fika, vi var fika på Twang och då då, då berättar han vad att den där, där eh, snowboard sky jump. Nej. Ah, då var nog ja, snowboard <coughs> kategori i alla fall. High, nej, okej, är skit så High five. <laughs> då då kom eh, Natorgren. Han kom eh, på fjärde plats. Och ja, kan man säga en hedande fjärde plats. Jag tycker det, det är så typiskt supersträngt att komma att prat, det är bra att vi medgår att komma fyra Dan Glas. Ja. <laughs> Nej, de där fick ju femma. Svennilander. Ja, Svennilander mest. Han var ju en otroligt duktig fyra. Ja. Ja men det var Niklas Wallenlin. Wallenlin det var han lite fyra också. Där ja, han var han var ju alltid efter. Han var alltid efter Svennilander. Okej. Okay. Det var någon på ett, på ett EM så, så lyckades då var det, vad hette han? heter han Matete. En, en, en portugis som vann EM när vi nu var på 80-tal nivå. Mm. Nylande två och Wallin som trea. Men sen tror jag inte han gjorde. Okay. Han, han, han höll, höll väl igång det samtidigt ungefär som, som Sven Nylande. Var, var varför tycker du typiskt svenskt? fyra, Ja. Det, men det, de gör det. De viker ner sig när det, när det väl är gäller. De har inte psyket riktigt. Okej. Okay. Nej. Men det är väl inte en jätteklart trend men jag förstår vad du menar att men, men, men din... du menar att en, en som har växt upp i fattiga förhållanden är någonstans kriga med för sitt liv och därmed kommer tre eller Nej och Sverige är lite medelmörkt och tillväxt ja, ja eller det, det kan vara medelmörkt kanske <laughs> <laughs> Ja, ja, ja. Men eh, jag har ingen, jag har ingen, ingen fakta, så, så, så, så, fakta som inga inga backa upp. <laughs> så, så, så, <laughs> Hög man, ja, man kan bygga naturin på. Nej, okay. Men det, det känns. Ah, det, jag, jag, jag förstår. Det, jag ser inte mot det Men det var intressant att höra. Bara. Men sen, å andra sidan så, så finns det otroligt många bragder där, där svenskarna har lyckats. Är det här typiskt svenskt av hellre och ett Kalla också. Två i svenska. Största förlorarna ja Nej, men de, bä, Båda två verkar ju jätteglad Så att de ja, var ju ja Och då är det nästa fråga Är det bra eller dåligt? Var ska man inte vara var nöjd med satt med andra plats. på guld? Oj, jag fick jag sms mm. eh, Det är klart att man kan satt på guld mm. Men, <laughs> men det, det, är så, det är så tätt Och när mm. de var nu i det här loppet så var de fyra stycken som, Och det, det kunde jag ha blivit Han kunde ha fått en hedersam fjärde plats mm. Likväl som man kunde ha vunnit guldet mm. Nej, men det kommer fler lopp och Nordtugan har varit väl 14 eller 17, så vi, vi får vara glada. Ja. Ja. Och i fredags så var det ju den här stora invigningen och jag vet att du är ingen, ingen, ingen in, invigningskille. Nej, absolut Du såg inte. ingenting. Nej, jag hade på lite med. Jag... Nej, det där är inte min grej. Verkligen inte. Ja. Gillar du det? Jag, jag tycker, jo, jag tycker att det är ganska kul Det roligaste är ändå när de kommer, och kommer in alla länderna när de, ja. när de marscherar in det Varför är det kul? Ja, men då, då får man se Är, är, är, kläderna, är, är eller? Är det Jo, det tycker jag Okej okay. Nu var det ett gäng från någon, någon liten ögrupp som kom i, i kortbrallet och <laughs> flipflops alltså. ja. ja. ja. Sverige har ju som vanligt jättetråkiga Jättetråkiga kläder. Någon mörkblå jacka och någon gul mössa. Och de byxor, kvinnorna hade, hade någon, någon speciellt med lite flammiga brallor. Okej. Okay. Men det var Tyskland som hade... De hade bra. De hade någon, nästan regnboksaktiga mm. jackor. Okej. Okay. var lite färgglada. Mm. Amerikanerna hade något som stickade tjocka koftor med både, både stjärnor och sträkter tror jag. Ah. Så det, det, det, ja. Stars and stripes Ja, precis som du brukar säga e Och Jo, nej, jag, jag, jag gillar det där Just det, inmatchen Men det också det, det tror jag sitter kvar sen, sen När man var yngre och håller. Jag minns särskilt eh, 76 i Montreal Ja. Den OS-invigningen Där jag tycker jag var helt Eller det OS det, det var det första OS jag, jag hängde med på riktigt Mm så det, det var och det var ju fantastiskt att se, få se. På den tiden så vi se sån fantastiskt bollar få se en en nörkyra människa nästan. Sådana pass inte så många. Jag ihåg, sköter, sköter, sköter. Ja. Sen hade du kommer i år ändå. Så jag. Jag hade ju Bert Bent Johansson sikt. Ja just det. Ja, det det, det ja. Klassiska. Ja. Och där var det ju också dagens dåglandsliga Men invigningen tycker jag är lite intressant. Jag ja, jag ser inte riktigt poängen med det, men allt lät att det ska vara så fascinerande. Men det kanske är. Det som var, det som var och kul. var väl missa från någonting. Ja, det jag, jag aldrig varit det. Är, det är ett otroligt skådespel där det är. Det ju. Ja. Och. Eh, en liten notis nu att. Vad heter hon? Karolina Klufte är ju. Är ju i studion när mm. hon pratar. Och. Jag läste på Twitter de som har kommenterat. För det var ju 30-årsvakten som, som tände elden. Han och en kvinna. Hon har vi sagt för gånger och sagt Trajek. Ett antal gånger, ja. Uh -huh. Det var någon som rättas upp, upp på det. Uh -huh. eh, nej, just, just in, in det, det, det är ju ett, ett spektakel. Och, mm. och det här var väl, var väl inte så jätteimponerande. Uh -huh. ja, om man jämför med, med andra OS. Som när det var det här klassiska i Moskva till exempel. När, den här, när de hade de hade bild alla som satt i publiken hade hade, hade någon, eh, färgade lappar. Mm. Och så bildar ju på en hel lång sida så bildar ju den här os maskotten Misha. eller vad, här, okay. här, vad mm. Och på avslutningen så, så grät ju den där Misha, det var en tår som som rann. Det var ett otroligt skådespel ja. hur, de, hur de hade lyckats med det. Ja, okay. ja. Men det, det är som en, ja, en grej som är kul här eller kul men, är att, men vad skulle de spela för musik ryssarna? Mm. du på os vignen i London för två år sedan. Ja, jag känner igen. Då det, det var lite pop. Ja, men det var ja, precis. Det var ju, ja, ju Pet Shop Boys och Madness ja. spelade väl det det var att de spelade de gamla låtarna i bakgrunden eller Nej, men de var ju där och de, de körde var, live. Ja, precis. Nej, ah, de missar. Och även Paul McCartney körde väl Pet Shop Boys var väl där. Okej. Okay. Eh, vad heter de Spice Girls var, var väl också gjorde du en comeback här förra vad det är. Oh, ja, och Paul McCartney. Då ja, tänker jag mig om... tackar. Ja. <laughs> Spice Girls. <laughs> vad ska ryssarna göra då? Ja, men de har ju de har Nej. ingen musik. De har förutom alla, alla det här. Tuga, ja, så det går upp stege. Ja, och det är väl länder man kan komma på. De har ju bara den här klassiska låten ta, Tattoo. De här som gjorde en cover på House of Is Now. Ja, det är ingenting smia. Eh, Okej okay. eller Super eh, Riot. För den ja, de har ju varit högaktuella nu men... Ja. men de har ju de har inte den historien som, som Europa inte riktigt. Nej, som Europa och USA har I, i den här Populärmusiken ja. för det, det, fin, det finns väl inga ryssar som har, som har gjort Musik som är känd över hela världen mm. Inne populärmusik Sen finns det ju jättemycket klassisk musik Och ballett och sånt där alltså, nej. Vi, Vilka var, Vad blev det då? Nej, det, det var ju massa eh, ballett Och för de har ju, om det var Svansson och Tchaikovsky och jag mm. det där Och det är ju stort, stort i sig Men var det Edwin som sa någonting om det var operat Att när jag tycker att man ska för, förbjuda opera. Ja, de, de är två <laughs> vem tycker om det här nu, typ vad hans kommentar? Ja, okej okay. ja. Och, ja, ja okay. Men det, ja. Finns, det, finns, det finns någon som, som tycker om det Sommarsumarum känner jag mig helt nöjd med att missa den här kvällen. Jag, jag, jag, hade, jag, hade bara, eh, jag skrev upp några, några så klassiska moments inom just på OS-invigningar. Som jag, jag tänkte, då, då, då, eh, då var det några, bland annat den här förra vinter OS, och det här är ju personliga saker, men förra vinter OS då... Vancouver. Ja, i Vancouver. Då Nilang Körde akustisk gitarr. Hard of Gold Nej, Long, long Major Run Vad heter det? Ja, Long Major Run Körde han den? Ja, det köra. känner jag Akustiskt, sen, -akustiskt. På, på innerplan där Bland is och snö Passande låt ja, jo, Det är väldigt bra då ja, ja. Fantastiskt bra <skratt> låt Och det, var, det behövdes inte mer För det är Neil ja Och det behövs ing, inget storslaget Men ändå så var det så otroligt Pompöst och ja. eh, det, det räckte Och det känns som att nej, det, här var, det här var stora höjdpunkten På hela, på hela ja. den Och sen så kommer jag tänka på Los Angeles 84 så, så var det flera grejer Bland annat ja, Där så var det, var det väl Tyckte jag att det var, var mäktigt Just med, med Liner Riches All Night Long Den mm. låten var, var med en gång Ja, okay. oh, det var, det var jag, jag minns. Det var mycket rörelse så jag låt mig säga, det är sån där jättehöjt. Men ändå så. Så, så, mm. så, så, så, så har jag ett avtryck i alla fall. Och framförallt den här flygande mannen. Kommer du ihåg den? Det var ju någon, någon som hade någon. Han ser ut som en astronaut. Astronaut, astronaut. Mm. Med en ryggsäck på sig och så hade han någon motor. Motordrivet på ryggen Så han kom ju inflygande Det var Karlsson mot tak <laughs> Ja men nästan en Karlsson mot taket ja. Och det här var 84. Så gled han in och landade liksom på inneplan God. Och man till och med kom Över själva taket på stadion ja. Man tänkte jag har det här framtiden på något sätt? Ja. Och det är ju 30 år sedan <laughs> eller Nej det är för 30 år sedan Men de har inte ja, man har inte sett sådana där Att man flyger omkring själv ja, Nej det, det är ju tyvärr och jag, jag, jag fattar inte... Smidigt vi... skulle jag pendla. Ja, för vem <laughs> som gör det. Pendla till jobbet? Ja, ja jag skulle skitma. du slippa buss och tåg eller ja, ja, ja, bil? Ja, men jag, jag sa ju i ja. den podd avsnitt så den här, just åka buss, det var ju inte... Ja, just ja, det. Men tänk att få en vy från en liten propeller. Ja, ja. ja. Ganska lågt skulle jag också, där, 30 meter upp eller någonting. Ja, men det, det här det kändes som... Skulle det här vara fint. Är, det här är ju science fiction. Men sen har man ja. inte, inte hört det någonting. Här? Och det mm. var nästan som att man tänkte, är det sant? Och jag förstår fortfarande, inte idag, hur de hur, hur gjorde nej. För 30 år sedan trodde jag att man skulle kunna se den man pratade med i telefon också Ja men det var redan 1974 från ATÖ Det trodde man inte att... Eller trodde man inte skulle kunna hända nej. Och det har inte hänt det <laughs> Från ö, då, då Hedvig pratade med, med sin syster Harget har Var det? Nej, det? var en bild till okay. ja. Och då såg Harriet när Hedvig fick den här långa näsan en annan grej som, man, som var mycket snack om förut, då i samma veva i alla fall var det, det var att man kunde ta ett piller istället för en måltid. Skulle du vara framtiden? Att man liksom, ja, just det. En, en vitamintablet ungefär som var motsvarar en måltid ja. och att man blir mätt och att det gav alla näringar. Det har inte hänt. Det skulle jag gärna vilja ha. Skulle du vilja göra det? Ja, fan just. <laughs> det är njutning. Det är nju... Skulle man få den njutningskänslan också? Tänk vad mycket man skulle hinna om man Slapp sitta och äta så länge Ja ja. då ska man till skylla på att man inte har tid Och många skiv man vill lyssna på Nej, jag förstår, men ibland skulle det vara skönt i alla fall. Ja, man är stressad ja. Jo, för, för att återkomma till det här Med, med OS-invigningen ja. Det var också 84, och det tror jag de visar någon gång På 100 höjder eller något där på Philip Fredrik I invigningen där. Det jag tror jag är 84 eh, Diana Ross Kommer springa med fotboll Och så ska hon skjuta hon ska skjuta en mål på en målvakt där. Och när de skjuter så ska ex det explodera och så kommer rök. Och så ska det låtsas vara att skottet är så hårt så att målet ja. går sönder. Ja. Grejen är att hon missar målet med 5-6 meter. Och ändå så exploderar det och målet går isär. Jag minns det inte då. Nej. Jag, inte, men ja, jag har jag sett, jag jag sett det. Och det. Ja, just. Ja, en, fan, en, fantastisk, en fantastisk grej. Ja. Det är dom. Och sen en grej... Eh... Ja, det, det finns jättemånga. Det var när Muhammad Ali invigde 96 i... När han tände elden 96 i Atlanta. När han stod där parken som stod och skakade. Det, det var ju också ett, ett otroligt stort ögonblick. Okay. Men, och sen 94 i eh, Lillehammer. När, när de tänder elden där så är det ju en, en bågskytt som skjuter en brinnande pil... För jag vet inte hur långt det var, han skulle... hur långt det var till där de mm. skulle tända. Mm. Och ytan därför att han skulle träffa var ganska stor. Men ändå så måste det vara ha varit... Det räcker känseln som en liten vindpuss så skulle bilen ha bort. Ja. Men det, det, det kanske... Träffar Jo, han träffar ju. Men det kanske blir säkert samma sak där. Att hade han missat ja. Ja, exakt ja. som det är ja. så hade det ju sen ändå. Ja. Men jag minns Risken finns Jag minns, jag minns spänningen i alla fall mm. Ja, nej, jag, jag ser fram emot Fortsatt här Ser du fram emot avslutningen? Avslutningen är väl inte lika roligt mm. För, för Invigningarna är ju ändå Då känner, då känner man det här mm. eh, ja, Förväntar man allting fram, framför sig Men det här är ju ändå det gjort känner, Nej, men en avslutning Det känns bara, bara sorgligt på något sätt mm. Inte så att jag sitter och gråta men, men det här gjort kan jag ja. kolla, eller kolla är kolla Man brukar vara rätt nöjd då Fast det brukar vara rätt tont efter sådana här mästerskap liksom. ja. Men ändå så på något sätt känner man nah, men, Ja, nu går vi vidare och nu nu Vänder i vi... vi blad som kungen ja. <laughs> Och nu snackar vi ändå vinter-OS Men ett sommar-OS är ju Det är ju ett OS Vinter-OS känns, känns, är det ju som en parentes tycker jag <laughs> Det, det? Ja, det, det går inte att jämföra med, med sommar-OS Och du, du börjar ju hålla med med det här Vinterkillet <laughs> Ja, jag har liksom inte <laughs> tänkt På det så dramatiskt Nej. Jag tycker OS som OS Det var ju samma år förut i alla fall du med Men med du? du menar intressemässigt alltså. Ja, det är klart och jag, ja, jag vet inte riktigt och jag, har inte, jag har inte förstått det förrän jag såg eller förrän nu i, i London För ett OS är det två veckor ungefär ja. Och då, då har, inte jag, har inte jag tänkt på att Ena halvan, då är det ju Du kör med genom alla simningar För det är det är otroligt mm. mycket Många olika sträckor och allting Och andra halvan av OS Då är det ju fridrott Varför mm. att fridrott avslutar Den här, och jag vet inte om det alltid brukar vara så Men, så att det var ju simning först I drygt en vecka Och sen börjar fridrotten, och det är fridrotten Tycker jag, det är det som är, är OS ja, ja. Och så sen basket när Dreamteamen Nej, vad det, det 92 <laughs> Ja, de brukar alltid ha dream team men då började 92. Ja, men, men, med, men, då, med, med, då, men då var det det var första gången. Ja, det var, då var det var dream team. Michael Jordan och Larry Bird. Ja, exakt. Ja. han slutar kasta kastar Han hivar dem istället. <laughs> <laughs> när jag, jag kollar på på idag idag så börjar fundera liksom på vilka som är de bästa skidåkarna I tiden mm så tänkte jag lite grann på en, på en lista själv. Jag tänkte ta ut topp tre. Typ. Och då, mina kriterier var att jag... Ja, de här 16 här har jag ingen koll på. Så sex före för 70, de här ja. så jag har jag Så Sen har jag nu nutid, för de har jag heller ingen koll på. Stor, men då är det struker. ganska begränsat. <laughs> ja, Okej, okay. ja, ja. men det är mitt urval. Ja, jag, jag, du får kanske något annat. Men ja. så, så, är jag bara för att förklara... Jag, jag kan säga i en parentes bara att vi, vi vi brukar alltid köra vi brukar sitta och ha var sitt litet ämne så här när vi, när vi spelar in och den här gången så, så skickar vi något ämne innan till varandra. det här, det här kommer att ta upp så att man mm. så att man, man skulle förbereda sig Har du tagit upp slut på det så? Ja. ja, har du tagit har du gjort någon lista? Ja, jo. Jag kan säga att mitt, mitt, mitt upplägg var ju att att, det är otroligt svårt att, att jämföra mm. Och ja, ja, vi kanske ska börja med din lista. Eller ja. ska vi ta börja från tredje plats? Eller ska vi att du börjar med din och jag tar min? Ja, vi kan börja från tredje plats och mm. jobba oss ner. Så får vi motivera lite senare vilka som liksom missar och ja. missar plats och så vidare. <hör> <Ja. hör> Okej, okay. tredje plats, Thomas Sekenvasberg. Bra mm. ja, förlåt han, han var... Det var ju en gigant på sin tid. En gigant! En gigant! Mm. Och så hade han mycket snor i skägget. Mm. Riktig skidåkar typ. Men han var ju en kuf <laughs> <Och> också. <laughs> ja. Visst, när, jag, när jag pluggade här så var jag på... på, var ute någon gång så var jag på Stad, Stadshotel. Mm. Då satt ju Asper där. Då hade han... Jag vet hon om det hade varit någon något, Någon tävling eller något sånt där arrangemang mm. hade varit I evenemang Hade varit uppe i, i, i Härnösand Och då satt han där och ja, åt mm. och man, man, och det var Det kändes som att Det var, det var säcken alltså Halvsäck Nötta jeans så det, det var ju som liksom inte han hade säkert någon Helle Hansen-tröja på sig också ja. Man kände att Ja, men lite kan man lägga upp sig ändå Om man ska gå ut, gå ut på lokal Och, och, och äta Men han, nej. Han ja, känns som en skogshuggare ja, som han ja, ja, ja. körde på en vilja. Liksom. Ja. Men sen... Ja, alltså, all... liksom, <skratt> riktigt i, ja Men sen all, all heder åt, åt han, att han. För det var väl någonting att han inte tog emot ja. ett Bragd Guld var det va? För att Sven-Åke Lundbäck inte hade fått det några år tidigare. Ja, just det. Han hade väl en poäng tycker jag också. Det, det var tror jag att det var Björn Borg och Ingvar Stenmark som fick sitt andra. Han fick dela på det. Mm. Och ska man ta sporter och så här Det var ganska självklart att de var ju, är större grejer, mm. tycker jag Men sen då Lundbäck hade väl gjort, Tagit något guld I ett VM eller så, mm -hmm. Så att han hade ju, det hade ju betytt mycket mer För honom än för Ingvar Stenholm Gönnborg kanske mm. ja, Men det var ju en bra manifestation liksom. Ja, var stark. Jag, det för det Men han och, tog emot den nu Ja, just det ja. I 2013, eller hur? de delade ut det för vem som nu fick det då, Johan Olsson, ja. då, då tog ju Vasper egentligen emot det. Vasper är ju en som har blivit snällare med mm. åren, känns det som. Nu, nu är han till och med mig mästarnas mästare och, ja. jag funderar och flera olika sådana här program. Varför är han med på sånt då? Han skulle ju vara en här kuf som bara säger nej. Fast ja. det är lite coolt, samtidigt så är det ju att han kanske behöver pengar. Också. Men jag tror att det måste ju vara det. ja. Du måste, ju, du måste ju sitta, sitta, sitta i sitta i det. Ja. Eller så lite så här... Vill ha lite då liksom. Vad är rampljuset? Ja, kanske. Jag, jag minns bara en, en reklam med... med en klassisk reklam. För, då reklamen fanns på, på bio. Ja. Med Gunnar Svan. Han satt ur reklam för... Havgryn var väl? Mm. Och så hade han löst skräp. Och så satt... Ja, jag heter Thomas Asperger. Och så satt han och, och käkade Havgryn. Där. Och så då kommer ju kom Marie de sitter och ljuger nu igen Gud. Ja, helt förträngt. Vad sånt var sånt sånt som man kunde se på på det glada 80-talet. Men det är inte det. Alltså eh, jag måste nästan börja börja från eh från 5. Okay. Ja, okej, absolut. Dra igenom fem, äh, fyra, tre. Ja, jo, ja, och jag hade någon tänkt jag tänkte först göra en helt svensk lista. Ja, mm. men sen tänkte nej. Det gör jag inte. Och det finns ju det finns många där bakom. Men, men på femte plats måste jag ändå ha Moranisse. Okej. Okay. Moranisse. Jag visste att han, han vann ju nio stycken vaselopp. Oh. Inte i rad men han vann nio stycken under 40- 50-talet. Och konkurrensen är inte alls lika stor. Det går inte så. Men ändå att vinna nio stycken vaselopp. Mm. Bara att åka nio stycken vaselopp är bedrift i sig. Oh. Men sen att vinna. Han åkte tio vaselopp kolla på Wikipedia. Okay. Sen vann han en, han, han vann faktiskt en ett OS-guld mm. också 2048. Mm. Och så hade han väl ett ett V Broms, och, broms, broms. Mm. och imponerande 37 SM-guld. Oh. Okej, okay, du verkar ha tagit det mer seriöst än jag. Jag har inte kollat varken statistik eller någonting. Jag har gått på känslor bara. Ja. Så att det blir två, två jo, olika men det, listor. Det var egentligen det var, det var, det var kollat. Det var, det, var alltså. det, var, det var så konstigt då kände jag. Vad är det egentligen? Ja. Jag ser fyra satt jag var tog en slängning in i gemberg också. Okej. Okay. För det hade jag det hade noterat det Någonstans Han tog nio stycken OS-medaljer mm. Det var bara fyra guld Mellan 56 och 64 mm. Så han var ju lite Lite senare Sex VM-medaljer och fyra guld mm. Det är också intressant Sen en liten sak noterbart Om Sixten och Moranisser Det var att båda dog 2012 Mm -hmm. Moranisse var ju Han har varit 95 år där. Och Moranisse dog den 16 juni Och Sixten Hjärnberg den 14 juli Så det var mindre än en månad De här två legenderna Dog Mindre än okay. månad emellan Moranisse på, på Fjärde mm. Tredje då. Tredje så får vi bli Svan. ja. För han var ju Han var ju Ja Också en, en, en gigant Och där ni jag kollat Men Gunde Svan har ju inte hållit på så Höll inte på så jättelänge inte mm. Alltså han tog mm. Fyra, fyra OS-guld Ett silver och ett brons Och det var 84 och 88 mm. Så han var bara med i två stycken I två stycken OS Ja, kanske Sen tog han ja. en, en massa VM också Men att, ja. han hade inte så jättelång <coughs> Lång perioden då All right. Då vill min på eh, ja. andra. Då tar jag min två. Det tror jag, då tog jag Björn Daley. Mm. Han vann mycket Dominerar. Ja, men han, han var vill låta fakta om, om Björn, ja, Björn. <laughs> Daley. Ja. För det är faktiskt min min två också. Ja. Okay. ja. Och jag, ska jag ha med det går inte. Det, ja, jag måste kolla vad han har gjort. Och där hade jag bra känslor jag tyckte att kändes som att han var lite större än hamn ja för han, han var med från 92 till 98 så han var med på tre OS aha. och då var han åtta stycken OS guld aha. och då var det några fetter också inblandade men och fyra filmer 17 med, med och nio och, och de var nio stycken VM guld aha. så han ja, han var ju oj, oj, han var större äh, Hmm. En gulden. Nu blir jag osäker på min ett. Ja. <laughs> Nej, det Nej, men alltså, jag, jag har ju ett. Men jag, ja, min känsla var att han var ändå större. Det kan vara fel. Ja, men det Nummer var... ett, Vegard Ulvanga. <laughs> Vegard Ulvanga, ja. ja. Han var ju stor. Han var stor. <clears throat> han var nog större än Björn Därlig. Har du fakta med honom också? Nej, Vegan Ulvanga har jag faktiskt. Jag inte samma etta alltså. Nej, vi har inte samma etta. Okej. Okay. Vega Dull. det här ska det här ska googlas på säkert. Jag trodde det var större än Delhi. Vi ska se. Vi kan Men det är jag kan, ja, en kan en en se sådär vill det bo med ruska motkan <laughs> ett glas <laughs> till så får vi se. Det här mejlet som jag fick av dig eller sms det var ju bara att vi skulle lista skidåkare. Ja. Mm. Så på första plats var det ett tyskt stenmark. <laughs> ja. Åh här ja, skidåkare eller, eller utförskåkare det är som sing-songride sing right, <laughs> <singe song right laughs> eller protestsonan oh, right. oh, oh. ah, ja okej. Okay. ja men jag tycker Vägard Olaf är större än Stenmark ja, Nej. Men... <laughs> Nej. ja jag har jag har ja. jag har på, på, på någon hon det var hon var på Ursula Ekvall pödd ja. någonting där att eh var det 76 som han var med Och misslyckades eh, inga Stenberg ja. Och sen, det jag ja, på, fick brons Ja, ett brons fick han i, ja. någon, I någon kategori där ja. Men sen 80 Vad är det så här i Evo? Lake Placid Där tog man ju Han var ju skyhög favorit Och tog och tog båda Gulden där Och det är ju det är fantastiskt Vilket Ja, det kommer jag ihåg, det var stort det var stort. Vilket psyk han hade, den Karl. Ja. Han är grym. Vilken imponerande människa det här ja, ja. Ja, mästare också. Fantastiskt. Jo, men det han, hade ju varit rån om någon annan hade vunnit det. Liksom. Ja, han har ju fortfarande. Det är som att, men han, han har ju en otrolig fysik. Och tävlingsnerver och kyla och allting. Liksom. Ja. Det är otroligt. Ja, men han, Vilken... han skulle få tävra. Kul. Han skulle mer få tävla bland de som. Nyss att slutat typ ja, Han och ja, skulle Skulle ja. kunna, skulle kunna eh, sk Han var ju bland skulle, de äldre Till exempel mästarnas mästare ja. Och vann den då ja, ja. Och jag minns innan det här Så fanns det ju någonting på På trean under 90-talet tror jag Också det var såna här ja, Gamla idrotmänn star... Superstar va? Superstars hette det också Och ja. det tror jag också han gjorde det rent hus ja. Som du brukar säga <laughs> Och det, det, och det var också någonting man skulle cykla och springa. Och det var nästan pånigt. Oh. Har du sett Dimas E-marknad Nej. Live alltså. Jag tror inte Nej. Jag Nej. Ja, en gång på utanför ett det hotell vid, vid Arlanda. Han är mindre än man tror, va? Ja, det vet jag inte Han är kort. Jag vet inte. Jag har fått för mig det, men jag har ingen aning. Vem är den kortaste person som du har mött som du inte trodde var så kort? Jag kommer ihåg att en av dem var i alla fall Ulf Lundell. Mm -hmm. Kommer jag att jag tyckte det var rätt kort. Jag såg honom i träningskläder på längs söder... Här på söder. Hur kort kan han vara då? Nej, men inte jättekort. Men det är man, nej, man kanske man var ja. där. Men man... Jag vet inte. Jag, jag hade väl tänkt mig honom i min längd. Ja. Lite längre i alla fall. Och då kom jag att jag tänkte på det. bara. Men <laughs> han vilken har du att det, det, det var Graham Parker. När jag såg honom på, på akkurat tio år sedan. Jo, men det var knäppna att man såg honom på scen. Han sa så kort. Aha. Vad är det playback, tänk mig? Du eller... fick ha stylte. Kör du bakgrundsmusik? <laughs> då stod han. Alltså, var det så? Ja, men han var, ju, han var säkert nästan 1,65 eller sådär. Ja, jag såg ju Prince i somras, men det visst, vet man ju. Liksom. Att han är 1,57 eller Ja, ja. Eller han är, ja, 1,58. Han är liksom 60 Ja, det är jättekort. Det var därför han, han, han hade han brukar ha sådana här klackskor på sig. Ja, säkert. Men alltså, han, han gör ju ett fantastiskt gitarrsolo på eller ett fantastiskt uppdäver mm. när de kör Wild Maggitar och Gently Weeps med, med ja. Tom Petty och Jeff Lynne och, <clears throat> och flera celebriteter. Mm. Men då, jo, då har ju Hög, höga klackar och så mm. har han ju en stormhatt och en liten hög hatt. Mm. Det är bra. Bra Du märks mm. inte att man är att man är så kort. Nej. Ja, nej men det var bra. Då vet vi. Vega <skratt> do <och Ulvain>. <skratt> Det är falskt. Ja, alla lyssnar <skratt> jag, jag ska jag ska kolla på. Jag ska i, i, googla på Ulvain. Go Vega. <fuss> mm. <fuss> eh, nu ska oj oj kunna tro att vi är sponsrade av eh, The oj men eh, vi har inga sponsorer, överhuvudtaget. Är det oj som vill sponsra oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj att det kommer att smälla in i, i... Mailboxen. I maillådan. Ja, ja. En blogg om en podd. Ja. Mm. adress till oss. Och det som blippade till det för en stund sen När jag fick sms. Det var ifrån Per Tograven. Och eh, jag ringde till han igår. så ringde han tillbaka. Fast vi, vi missar varandra hela tiden. Och nu skriver han att han var fullt upptagen. Och, och göra Tangerines hemsida. Eh, som man hittar på Tangerines... Och .se. jag ser här Det är en massa, massa olika bilder På tangerines I olika Miljöer och sådär mm. ja, ja, kolla in det där de nu. Som sagt, det, jag tycker det är Snygg, vad säger man? Logo Ja, men layout och ja, sådär ja. För det är för ett mönster som är Att de alltid har just samma stil Det är per som gör det här, han håller på Ja, just det. Är han, han är journalist då? Ja, eller han håller på att jobba med sånt här ja, layouter. Ja. Okej, okay. ja men då, är det. då kan jag. Ja, det är snäck. Ja. Jag kommer på en sak. Jag hade ju såklart Gunn van uppe på, på listan. Men han halkar ut för att det här med att han blev en programledare på ja. på Fortet. Det vägde inte till hans fördel. Nej. Så då åkte han ut. Helt rätt. Jag skäms nästan att, att jag hade han min, Att jag hade med på min lista Nej, ja. nej det gör jag inte Min, min första, första spontana lista det var eh, stenmark Mora och Gunnar ja. För jag tyckte ändå Morenis Mora nio vinster i, i, I Vasaloppet var fantastiskt stort Men, men, men, men sen det är men, inte men, ja, Sen när jag gick så, så kände jag att mm. ja, Det var nog rätt beslut Jag har slagit upp Wikipedia här och Vegard eh, Ulvang hade i sin stora tid eh, 92 Albert halv för då vann han både guld på 10 km, 30 km och stafetten. Silver på 10 plus 15 km Hyfsat mm. Och sen tog han också ett silver i Lillehammer i stafett och ett brons i 88 i Calgary Sen mm. han hade han två VM-guld, två silver och fyra brons mm. Så ett då Ja, ja, ja, om inte namn, namnet är, ju änd är ju ändå. Ja. Ja. Vegard, bara Vegard. Ja, har du hört något som heter Vegard. Nej. Jag kan inte det. Jag är hört att du snart ska stan. Och och jo. Jag där, har jag upptäckt som gärna kollar på. Som jag har kollat på på, eh, på filmer mer än en gång Ja, Eller, ja jag, jag gör väl inte att jag, att jag kollar och ser på en film som måste jag se en gång till utan jag återkommer gärna till en film som jag tycker är bra Ja Och vissa filmer kan man ha sett en bra många gånger Okej okay. Warriors är väl en film som man har sett, sett flest gånger har jag har säkerligen sett tio gånger sen, sen 79 Det är imponerande Ja. Ska jag säga många gånger jag har sett den? Ja, noll. noll. Jag har den på DVD. Ja, ja. jag har aldrig blivit av. Alltså. Jag har hört så mycket snack och det var ju så het. Ja, så, det, det var, jag det vet var. inte varför jag var bara missade förvirring. Nej, kollar man nu... Så det, det, ja, det, men, jag det, förstår, det, men det var så ja, stor då. Det är mer ett tidsdokument ja, som är ja. roligt, roligt, roligt att titta på. Nej, men, men något, särskilt nu när, när man har, när Netflix finns till exempel... Mm. Och så får man en stund ja, men nu, ska, nu ska jag se någon film Då blir det ofta, ofta att jag kollar på Kollar på någon Någon, någon som jag har sett redan Ja Är det nog fler sådär som du kollar på skitmycket? Är det är skitmycket Vänta vad jag ser. Vi har ju Driver har jag ju sett Men det måste jag ha sett tre Kanske fyra gånger mm. jo, men sen, jo just det Men sen kan det vara sådana här filmer som, som kommer på tv Mm som, som The Rock Då liksom. brukar du snappa upp dem ja, där. Eller Face Off Det var ju någon du sa att den kom hela tiden Jo men både, både Face Off och Welcome to The Rock De bara byter kanal liksom. Ja. Men de Kommer ettan, tvåan, trean, fyraan, feman, sexan, sjuan, 8. Ja de, typ, de rullar på De, kom, de gick på, på det. filmkanaler <laughs> ja. så, så de, ja, man satt inte och tog såg sådär. Men Jag eh, set dem sett dem någon gånger mm. I, I de där fallet för att de går runt på kanalen Måste det vara för att de, för att de är så billiga Ja, det måste ju vara något sånt där mm. De måste fylla med runt reklamen Ja, exakt Det är huvudsakliga syftet från den här filmen Så är det Alla har ju sett dem Men sen har jag väl sett Men det värsta hörde jag väl ändå igår När vi var och fika med, med Gamla gästen Per Svans han, han är ju så otroligt inne på, på Serien nu mm. Och har sett på Breaking Bad Och han har väl sett Prison Break har han sett och hela och vad mer han har sett The 24, Wire har han sett Ja där. just det, och så 24 alltså flera gånger Ja precis, men det var det inte att han har sett för det fanns väl sex säsonger tyckte han sa ja. av 24 och det hade han väl sett fyra eller fem gånger Ja just det, och, <laughs> och det är tufft och du, och, Alltså då är det inte bara en film i om, då är det en serie och jag har inte sett, har du sett något av nej, 24? ingenting Kanske någon sen spridskud men nej det är imponerande att göra 24-resan Ja, mm. ja okej okay. Men om vi håller isär de där lite grann Så tycker jag Det är inte så många filmer jag har sett så många gånger För de flesta filmer ser jag ju inte alls Jaså? Alltså? Nej, men det blir inte så många filmer faktiskt Nej. Jag går ju sällan på bio Och jag ser sällan filmer hemma Det är ju mer och mer Däremot ser jag mer tv-serier Men om vi tar bort tv-serierna så tar jag Två filmer jag kommer ihåg på rakar som jag tyckte, som jag har sett många gånger, fortfarande tycker väldigt bra. Ja. Säkert sett om sex, sju gånger. Oj, det är två olika. Ja, är, en du har du sett långt. Det är Office Space. Det är han som har gjort Beavis and ButtHead. Ja. Mike Judge som det. var det. Där, han chefen en komiker för Ja, just det. Det bygger på Dilbert, tror jag. Tecknade serien det är den här fåniga få figuren i filmen som blir lite utmobbad. Och så det, det är en tecknad serie som ja. heter Dilbert. Och de har byggt det kring där. Liksom. Men den har alltid tyckt varit så otroligt bra. Men hur lång är den? Ja, det en och en halv timmar. Och, och den har jag sett så många gånger? Så många ja, alltså. att det är skitbra. Och det, det har sina förklaringar. Det är ju att det är otroligt mycket igenkänning. Ja. <laughs> att det har jobbat på ett avokals företag. Jag känner igen miljön. Jag känner igen stilen på chefen, jag känner igen tugget. Vad känner chefen som säger när han kommer med kaffekoppen nu? What's happening? what's <laughs> <laughs> Och så kommer han och håller kaffekoppen ungefär som, ja. som de är i Cafébärs, ja. Ja, och så är det där kontorslandskapen och Kubik. Och så känner jag igen så otroligt mycket i många sidor och sådana här huvudrådetsinnehavare. Ja. Som gobbas skärka gång till slut, han tappar i tårna moden på det stället liksom. Så, så känner jag mig inombords för mitt företag. Så där, ja. jag, jag tyckte det var så otroligt bra för han liksom... På något sätt slogs ur det där och, och så och löste det sig bra för det. Något liksom. Det avslutas bra att han hittat jobb i någon byggnadsgrej som han trivdes med. Liksom. Ja. Så. Och det är liksom en dröm för mig. Plus att jag, gillar, jag tycker det är otroligt. Jag gillar den humorn som är i det programmet. Det är underfundigt. Jag lånar ju filmer om dig. Ja. Men alltså, jag, jag har ju aldrig hört, hört talas om det. Nej. Och jag, jag är ju inte heller någon sån jätte, filmkännare så. Säkert mer än jag i alla fall. Ja, det ja, Det vet jag så. Men att, att... Nej, jag har aldrig hört talas om det. Vilken <laughs> var den andra filmen då? Ja, andra filmen det är, också, det är lite annorlunda. filmen det är också... Jag tänkte, på det. Det är dokumentären som om... Om man nu kan räkna med den. Jo, man kan en film om Olle Jungström, det är i alla fall en tv-film Men mm. den tycker jag är så otroligt bra Min, min digital box hade den inspelat mm. på den Men mm. den pajar här Jag såg den i veckan Innan jag bytte nu då. Mm. Och den är också Jag vet inte varför, jag, är helt, jag tycker det är otroligt fascinerande film ja. det var, jag, har sett en, jag tror jag har sett den ja, Sex eller sju gånger Och jag tycker fascineras fortfarande hur, Av hur bra jag tycker den är ja. Det är, jag tycker det är så otroligt bra gjort det, det, och det är på det, den nivån att det är snudd på att jag skulle kunna ta fram papper och penna och skriva ett brev till det, han som har gjort den och säga att jag tyckte det var så bra jag, Han har gjort det på ett sätt som för mig blir det att det är liksom en otrolig inblick i Olle Jungströms hela komplexa person Men det är fantastiskt att, att en film kan gripa en så, så ja. att så att man kan se den, se den så många gånger Ja men det är många lager på det där. Jag gillar ju Ljungströms musik Delvis, jag gillar hans solokarriär mm -hmm. Men det är inte så mycket för rep Jag vet inte hur mycket jag gillar honom Som privatperson, vissa Delar av honom verkar inte vara så jättetrevliga Men jag, <hör> De här Vissa sidor tycker jag verkar otroligt intressanta mm -hmm. liksom. och Otroligt komplex Figur och så sen ja, Hela hur han lever och har levt och på, på gränsen Hela tiden liksom mm. allting och så jag, vet inte, jag tyckte det var otroligt snyggt gjort. Den griper tag i mig varje gång. Det är väl lång, hur hur lång var den filmen? Det var ja, kanske en och en halv timme. Ja. Men är det där han han äh, repelband äh, Om de återträffar någonting han han var inne i. Jag precis Dan Dansonqvist säger kommer där ur kvällen. Kommer där ur till dig Olle. Köpte nu kylskåp på själv ja. Nej, jag tog den. Ja. Så var hon bara in och tog. Ja. Du ska glada inte att ta piano. Lite Kramer över det hela. Ja. Äppel på på. Men då. den har du sett va? Ja, jag har den den har jag sett. En gång. Ja, det var när gick på TV tror jag. Men då... Ja, men jag spelade in den och det där ja, jag har jag sett bra. från. Ja, mm. ja. Men men det är det är, ett, det är ett livsöde. Ja. Ja, men det är fascinerande livsöde ja. tycker jag. Mm. Ett annat, ett annat, inte livs, ett, ett, ett levande. Den tror jag nämnde för dig en gång i den här dokumentären på SVT, Gubben i stugan. Den har du inte sett ännu. Nej, du har om. Ja, och den, den filmen, den dokumentären, det, eller det handlar om en, en, en, en gammal skogsvakt i alla fall, eller alla sånt. Och han bor själv i en stuga som ligger menar, tydligen långt ut i skogen man får följa han och det är som liksom ingen berättarröst eller någonting man får bara följa han genom ett helt ett helt år. Och just den filmen ger mig ett sånt välbefinnande på, på något, det är en sån harmoni att se när filmen Så jag, ja, jag kan. Ja. Ja, jag, jag, jag mår bra när jag ser när filmen. Ja. Och, och, det, det är, just, och det är just det väl en del att det där livet ska jag känna jag skulle jag vilja uppleva. Jag skulle vilja leva ett år i skogen så här i ett hus och på vinter och följa som blir vår och sommar och höst och följa, på, ja. följa med skiftningarna runt om och... nej den, den, den ger mig jättemycket och den har jag väl säkert, säkerligen sett en ja det måste vara en 28 gånger i 8 fall ja. minst. Men skulle du kunna tänka att bo så? Ja absolut Okej okay. utan uppkoppling och Liksom <mobiltäldrar> <mobiltäldrar> Eller hur ja, Finns gränser? Jo, det ska väl finnas Toalett och sånt där ska det finnas ja, Det ska ja. inte vara någon, någon utedans Det hade ju den här gubben Han hade utedans Ja Och det ska finnas Dusch och sånt där Och kallt och varmt vatten mm. uh, Ja men jag tänkte Just ja. i de här moderna tiderna jo, men det, det skulle nog finnas Jag skulle nog vilja ha Jag skulle nog vilja ha Uppkoppling Uppkoppling av tv Skulle vilja ha Mm att alltså, då klarar man sig långt. Ja, jo, jo. jo. Men, men att, jag tror inte att man skulle bli, man skulle inte vara så, man skulle vara mindre beroende där av det tror här hemma. av ja, det tror jag. Ja. Och på kvällen tror att man skulle, då skulle jag väl ha exakt som vi hade på, på vårt landställe för en massa år sedan. Då hade vi som en, en b spis nere i köket, precis som den här gubben hade. Mm. Och det är kanske därför jag, jag tycker att det är så... Ah, Okej, okay. Ja. Ah. Men jag tror att mycket tid skulle ägnas till att just till att elda och bara sitta och titta ut ur en och dricka kokaffe. Ja. Ja, jag vet inte. Jag, jag förstår grejen. Jag ah. tror att jag, men jag vet inte hur länge jag skulle stå ut. Men jag, jag tror jag säkert. Jag, jag skulle gärna vilja ha så här en helg då och då. Ah. Som en bara Det måste jag förstå Fantastiskt. Ja, ju. Jag bara läpp allt brus och bara få... Ja. Och, och just filmen är ju, så, är ju så... Just det här med att lämna bruset. För det börjar man, då filmar de, de från... Jag tror från Sveriges torg eller Drottninggatan. Massor med folk sådär. Och från Slussen, tunnelbanan, jättemycket folk. Och sen får man se E4 borta vid i Järvakrog är väl en massa bilar och sen så kommer de in på en mindre väg eller ja, mindre stor väg och sen på en mindre väg och sen till slut så kommer de in mm. in på hans väg mm. så det blir bara mindre och mindre och mindre mm. och bara skillnaden från bilarna och, och folket på Drottninggatan mm. till man kommer till hans lilla lilla skogsväg knäpptyst och det är det som är, det är det som är så fascinerande tycker jag Vad är det för uppbyggnad av storyn. Är det någon store, Är det ingen story eller är det bara en dokumentär och så är det ja, slut? Ja, ja man, man får föra i han, han ett år. Men det händer ingenting egentligen? Nej, utom att en, dokumentär, den... en dokumentär är bara ett nothing. <laughs> Seinfeldt. Ja, ja. Seinfeldt i, i, i, i svensk dokumentär. Okej, okay. person. Ja. Nej, men en, en grej som också är så häftigt i den här filmen det är nu, nu vet man inte, men det, det kändes som att han typ att han tar sig ett bad en gång per år. Då har, då har han ett badkar ute på någon åker där. På någon gräsmatta där ute. På någon läggda. Och så han fyllt med, med varmt vatten så ligger han där på kvällen. Och så hör man väl om någon, någon fågel i bakgrunden börjar simma så här. Och, mm. och så, och så och man ser han på håll. Han ligger i badkar och, och tittar ut. Det Jo, men det, det, det är som, Ja <laughs> det, det, det är så helt annorlunda mot, mot de här bilderna Från Sverige story och ja. Och Sluss. Ja. Hade de fler? Som, som har sett mycket Nej, nej, nej. men, men en film som, som, eller en filmserie Är väl Som jag har sett, jag, jag tror jag sett det tre gånger Eller kanske fyra Och som, är, som har nästan varit sugen på här Nu när, när jag kom på det här ämnet här Ja det är gudfaden-filmerna ja. ja, ja, ja. ja. mm. Säkert ett par, par Eller tre gånger ja, Och det är också en sån här, men det, här det här kan se, mm. jag se Jag sett det tre, tre gånger, och Är det fortfarande här. lika bra om man ska se det nu? Ja, jo, det ja. Är det. Jag, har ingen, jag vet inte hur det var, liksom. Hur länge sedan var du såg Ja, Tio år sedan ja. Ja, Vi såg det för kanske fem då ja. Fyra fem år sedan S Sista gången Vissa, vissa grejer är ju lika bra det är det som ja, Och första filmen är ju fantastisk ja, Och, är och andra är väl, är väl Ännu bättre mm. För det, det är väl Det, det är väl det, det Exemplet där Som det sägs att uppföljaren tvåan Är bättre än först Och det är väl ytterst sällan mm. som tänder. Ja, Jag kommer inte ihåg där Det vara i, i tillbaka till framtiden två år, <laughs> då. Eller Die har 2 Nej <laughs> Die 2 är inte bättre än ett det sett jag också på ett, ett, ett antal gånger först och Den du... hade jag spelat på VHS när den kom. Okay. Den, den, mm. den såg jag säkert bra många gånger. Bruce Will Willis fan Ja. Är det? Nej inte Bruce Willis fan Men den filmen tycker jag. Ja. Mm. Jag tror att den var, när den kom Oha, det, det var just när jag flytta ner hit Så jag tror att den hette heter uh, Die Hard. <laughs> okay. Man såg man såg på VHS. <laughs> ja, Men ser en annan film för den pratade om förra veckan tror jag, Det är Shining som jag också har sett. Oha. Bra många gånger. Uh, du är ingen skräckfilmare du? Nej, inte. inte direkt Däremot, bara lite tv-serier Så mm. del tv-serier ser jag många gånger mm. Som Mad Men har jag sett eh, För jag varv Jaha. alla Just för att det är så mycket i dem Att det är så det är små subtila grejer som mm. påverkar hela handlingen mm. Så att det är intressant att se vad, man ser varför det händer där. Och så får man gå tillbaka till tre avsnitt. Mm. Ja, just det. I fyr, liksom, då har det liksom släppts något spår och så kommer det dyker upp senare. Så här. Som är helt obegripligt om man inte har... Ja. Liksom, och det, och det är så många lager på allting. Hur många säsonger det det så Fem kanske. Det, här, eller, det sista har jag faktiskt bara sett det Men de fyra första jag har jag sett två, tre gånger. Mm. Just därför. Jag liksom för att förstå handling. Jag vet Åsa. ändå så förstår jag inte allt. Och så har har Ellen hon har sett det. Hon, är, mm. hon är ingen sån här som, som absolut inte hon ska absolut aldrig kolla på en film två gånger. Mm. Men, men hon pratat om hela och, mm. och är det Jag har inte sett någonting eller lite mm. lite. Men det som var det som jag tycker var, var bra där. Ja, det lilla sätt Det var just det här när de spelade Tomorrow Never Knows med Beatles. Mm. Han sätter på, sätter på skivan. Ja. Och är det hans är det hans är han Ja, en ungfru som ja, sa att skulle, det här är den nya som kommer nu och ja, spelar ja. här och så spelar spelar sista låten. Och så spelar den och så stänger han av efter ett tag för han förstår inte. För han är för gammal liksom, eller hur ska det är också en av hans grejer att han åldras inom PR där man ska vara ung och ja, det. så av ja, någon symbolik där. Tummen upp. Ja, det var fint. Det är sant. Världs så sant som det är sagt. Väldigt är bättre på plats. Ja, när vi lagt oss och uh, runda av på den här. Ja, högsvänter. Högsvänter. Och vad, vad tycker du om kliffr som programledare förresten? Jag har inte sett någonting. Och du? Ja, jag såg hon, hon satt, där, satt där idag. Så var det... jag, jag har fört lite Twitterströmmar. Hon verkar vara fått beröm. Alltså? Ja, Ja, nej, jag, jag tycker att det, det känns... Nej, det, det känns inte bra. Inte bra? Nej. Uh -huh. Jag vet inte. Jag kanske ändrar åsikt längre fram. men. Ja. men då? Nej, men det var när man säger Trajek. <laughs> ja. nej, nej, men hon, hon... Eller som person vet jag inte. Hon, hon hon var en duktig, duktig idrottskvinna, men men som programledare, ja okej. Okay. det är apropå programledare så vad heter han Peter Ides bror så vad heter han? Niklas. Ja just det. Han är ju med. Och då, han tycker jag är bra. Jo, han är han är helt okej. Okay. Och det lustiga var det för nej, det är bättre än Än Peter. Ja. När jag jag, jag har låg i, i soffan så hörde han röst jag var helt säker på att det var Peter Ides, men då var det ju Niklas då. Ja. Det ganska jag tycker röst. han är bra. Nej, men han är ju Brukar, han brukar ha visat hockey upp på TV10 och så här, NHL och, han är väldigt pigg och bra tycker jag. Ja. Det är otroligt så här entusiastisk. Men han måste ju ha uh, vad heter det? Journalist bakgrund. Mm, ja, Eller, ja är, det kan... är, är det bara från sportens värld han? Ja, om, han var så, spelare. Så, han ju inneband spelare. Ja, precis. Och sen har han ju in sin via, via satt och så här. Jag. Ja, men det jag undrar om man har om man, om man är Ja, om jag, om jag vet inte om Nej, det vet jag faktiskt inte. ingen av. Nej, Det är inte klyft i alla fall Är det så tydligt? Nej, det, det, det är det inte Och jag tycker ändå, ja men nu när jag såg, hon sköter Och då satt hon själv där hon sköter det bra ja. Och var uh, hyfsat påläst och sådär ja. Vad var det, du gillar inte henne som person? Jo, det, det gör jag Fantastisk idrottskvinna ja. Men nej, no, no, någonting känns som att Varför slänga in en sån bara för, för hennes merit så, som... Ja, men jag hörde faktiskt på en intervju på en podd förresten. Ja. På den här Agendasättarna. På en podd eller på en pöd? På den Men här, där de intervjuar kända inom sportbranschen. Ja. Då intervjuar han senaste, var precis som tack om det här, det var med, när det Erik Westberg som är sportchef på Viasat eller NTG. Ja. Och snackar de mycket om det just det där. Varför tar ni in kändis? Alltså som Niklas Hilde till exempel och Carina Klyft att de ska vara programledare eller liksom alltså, de skulle normalt vara att det ska vara experter och så är det journalister som ja. sköter studieuppdrag nej men alltså, de hade kolla på hur man ut, utvecklar och tydligen så är Gary Lineker kör någon sån där roll i England mm. att han är programledare och det har fallit väl ut där liksom att ja, gamla idrottsmän som har den gåvan att kunna sköta och sådana grejer mm. att de får så de ville utveckla på det sättet. Och så att de liksom blir både studioanker och expert. Ja. En del har ju den, den förmågan. Ja. Jag minns på, på handbollens storhetstid, Benggan Boys här. Mm. Inför varje mästerskap så var det nästan, en, nästan alltid en ny expertkommentator. Någon gammal spelare. Sådär. Är det inte alltid Claes Helgen? Jo, Just det, han var ju kommentator Men sen hade de mig i själva studion Eller i sidan av Aha. Så var det alltid någon Någon sån här Någon annan expert eh, Och det fanns ju någon som heter Axel Sjöblad Från någon linjekille mm. Som jag för att han Han tillförde egentligen inte så jättemycket Den han tillförde det var, var att han Han visste vilka spelarna var och kände till spelet, Men han, mm. han, han nej var, Han var ingen tv-kille men Karine Klyft kanske växer. Ja, jag ska kolla. Ja. När jag kollar har det varit Ola Wenström som har suttit. Eller Niklas Ivar. Ja, ja. Jag missar klyft, ja, missat men... Klyftan Klyft han körde i. Okay. Körde då. Ja. Ja, mycket sport. Ja. Otroligt mycket ja. sport. Och, och, och, så. och lite film. Är du taggad för hockey? När börjar den? Jag vet inte. Mitt om nästa, kanske. Eller mitt om är Han var ju sjuk. Eller sjuk. Han skadad? skadad där. Sedin. En av dem. Henrik. Ja, oh, Järnmannen Ja. Ja. Vi får se hur hur de klarar sig. Svenskorna. Damkronorna Ja, de vann. De vann mot Japan. Ja. Det, det är väl ett otroligt fått namn. Damkronorna Och som gör små kronorna. Ja. Varför? Ja, det? men damlandslaget, herrlandslaget. Det ja, är liksom, väl tre kronor ja, Små kroner. Damkroner. Små ja. kroner de vad, he vad heter vad vad kallas de för? <laughs> ja. Små damkronorna. Nej vänta. Förnet, förnet inte. Få Få ut, ja. Ut i alla fall. ja. Ja. Oh, nej ja. men då avslutar vi denna ja. på nummer elva. Då kör vi vad för låt Ja just det, ja. men det måste ju bli det enda musikrelaterade eh, världens bästa poplåt. Ja. ja, det måste ju Ja, det är. Ja, ju ja. den. Vi kör den. Vi kör den. So, okay, okay. Yeah? good. Oh, good, oh. Oh, good. right. Thanks. Thanks.